Egunon. Baita zuri ere. Gosaririk ematen alduzue. Nola ez? Zer nahi duzue? Nik, kafesnea tostadekin, mantekila eta mermelada eta laran jazumoa. Nik, arrauz fregitu pare bat, irugiarrarekin eta kafesne bat. Bero-beroa. Ederki, bere ekarriko dizuet. Barkatu, egunkaririk balduzue? Bai, antxe dauzkazue, izkin hartan. Hartu nahi du zuena. Eskerrik asko.